Після цього я прийшов до кабінету, вкинув гроші у сейф, увімкнув вентилятора і впав на стілець. Ця зустріч і ця розмова такі добряче мене вимотала. Не щодня ж мафія пропонує тобі роботу.